Salmul 9. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veselimă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vreșmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că i-a făcut judecata mea și dreptatea mea, șezută-i pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certată ai neamurile și au pierit în nelegiuiții ținsă numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i-le-ai sfărâmat, pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătită scaunului de judecată. Și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și-a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri.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 nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug. Sublimba lui o și durere. Stă la pândă-nascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziși caleul din culcușul său, Pândește ca să apuce pe sărac, Pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lanțul lui îl va smeri. Se va pleca și va cădea asupra Lui când va stăpâni pe cei săraci, ca a zis în inima Lui, uitata Dumnezeu, Întorsa să fața Lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, ca a zis în inima Lui, Domnul nu va cerceta?